بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله خير أسمى بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الحمد لله الحمد لله الذي جعل رجبا شهر الله وشعبا شهر رسوله ورمضاً شهر أمته وأصلي وأسلم على إمام المتقين سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الميامين الممتجبين أما بعد حضرين والحضرات حمد حمد الله yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Saya aturkan salam islami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bulan ini adalah bulan Rajab Besok kita sudah masuk misfurajab Berarti kurang satu setengah bulan lagi Ramadan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda: "Rajab Syahrullah Allah, Ramadhan syahri, w-shadhan syahri, w-Ramadhan syahra ummi. Rajab adalah bulannya Allah." adalah bulanku sedangkan ramadan adalah bulan umatku Dalam riwayat Rajab ada dua makna yang pertama Rajab Nahrun min anhar fil jannah Rajab adalah penaga dari telaga yang banyak yang besar di dalam surga-Nya Allah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Adi bin Abdul Talib mengatakan barang siapa yang berpuasa satu hari saja di bulan Rajab maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tegukan dari air yang ada di dalam Jannatu yaitu Rajab bagaimana wahai imam aku mendengar Rasul siapa yang diberikan minuman dari Rajab dia tidak akan haus selama-lamanya dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah bersabda Beransiata yang puasa rajad satu hari saja Maka Allah subhanahu wa ta'ala Menjauhkan dia dari seribu tahun perjalanan menuju neraka jahannam Hadis yang lain Rasulullah mengatakan Rajad adalah pancuran rahmat Allah fastakfirabil istighfar فانه هو الظفر الراء adalah pancuran rahmat Allah Allah melihat hamba-hambanya dengan kasih sayangnya dengan magfirahnya di bulan Rajab ini oleh karena itu nabi mengatakan fastakfir perdanialah kalian bil istighfar beristighfar kepada Allah subhanahu wa taala di bulan Rajab ini Rasulullah ditanya, bagaimana rajab istighfarnya? Banyak sekali istighfar rajab Di antaranya Astaghfirullahaladzim Wa atubu ilaih Astaghfirullahaladzim la ilaha illa Walhayul kayu Wa atubu ilaih Atau astaghfirullah Rabbi wa atubu ilaih Istighfar Di dalam hadis kita ketahui Al-dua muqtada ibadah Doa itu adalah inti sari ibadah. Tapi inti sari daripada ibadah adalah doa. Inti sari dari seluruh doa adalah istighfar. Dalam semua naraskripsi Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, sungguh aku lebih mencintai, aku lebih mendutkan. Istighfar hambaku di malam hari, ketimbang kerinduan seorang ibu yang kehilangan anaknya di padang pasir. Aku menanti istighfar hambaku di dalam di tiap malam. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, bagaikan aku merindukan lebih aku merindukan dari seorang ibu yang kehilangan anaknya di padang pasir. Iblis berkata kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Aku tidak takut ketika seorang hamba Allah dia ibadah kepada Allah, dia sahkan kepada Allah, dia berfikir kepada Allah, Aku tidak akan takut. Dan ketika dia mengucapkan istighfar di hadapan Allah, dia letaskan air matanya. Dia tertunggusung tersungkur di hadapan Allah. Dia menyesali perbuatan dosa-dosanya. Dia mengakui kesalahannya. Dia mengakui kehilafannya. Iblis mengatakan, itu yang paling aku takuti, karena aku tahu Allah tidak pernah tidak menerima istighfar hamba-Nya. Allah sedang biasa menerima istighfar hamba-Nya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ali wasallam ketika seseorang datang ini makna istighfar yang sangat luar biasa Rasul ketika seseorang datang bertanya ya Rasul saya akan bacakan hadisnya aw bimna huma syafaan tasmi bismillahir rahmanir rahim ketika radul wasakalahu bil janab wa tahattum وقال له رسول الله وسلم, استغفر الله وجاء اخا ففقر كان له من الفقر وقال, وقال استغفر الله فجاءه ثالثا وقال فدع لي يرزقني الله ولدا فقال استغفر لله فورا ان datang kepada Rasulullah ya Rasulullah aku dalam gundang gulana tidak enak aku selalu tidak mantap tidak senang diriku Rasulullah mengatakan, istighfarlah engkau Satu orang lagi datang, Ya Rasulullah Aku ingin Allah membukaikan rizki kepada aku Rizki yang penuh dengan keberkat Rizki yang banyak dan penuh dengan manfaat Istighfarlah kepada Allah Istighfarlah engkau kepada Allah Ya Rasulullah, aku sudah bertahun-tahun tidak punya anak Ya Rasul, berikanlah aku doa untuk aku dapat anak Istighfarlah kepada Allah jadi berbagai macam orang datang kepada Rasul Rasul hanya menasihati Istagfirullah Istighfarlah engkau kepada Allah Fa'innahu huwal ghafur rahim Di ayat yang lain Innahu huwal kawal Sungguh dia senang jasa Senang jasa di atas Menerima taubat taubat hambanya Di dalam surah Nuh Allah subhanahu wa ta'ala membicarakan tentang istighfar. Maka tulustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka beristighfarlah kalian. Surah Nuh ayat 9 sampai 12. Nuh ayat 9 sampai 12. Beristighfarlah kalian di hadapan Tuhan kalian. Sesungguhnya Dia dengan istighfar itu Allah akan ampunin seluruh dosa dosamu Rasulullah SAW mengatakan, "Innī astaghfirullāh 70 marrah fī kulli yawm." "Innī Aku beristighfar di hadapan Allah 70 kali sehari, aku beristighfar di hadapan Allah 100 kali sehari. Subhanallah Nabi Mansur Yang tidak punya kesalahan Yang tidak punya nista, Yang tidak punya dosa Yang tidak punya cacat dihadapkan Allah Dia beristighfar dihadapkan Allah Sahadi seratus kali Bagaimana kita? Allahu Akbar Oleh karena itu istighfar banyak faedahnya. Dalam sebuah hadis Bani Muhammad dalam Kanzul Umar Istighfar bagaikan pohon di musim semi yang menggugurkan daun-daunannya Istighfar Menggugurkan dosa dosa Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan istighfar itu Allah bukakan pintu-pintu langit Untuk keberkahan bagimu Hadirin Allah turunkan hujan bagi kita kita kebangkiran Allah berikan kekeringan kita kelamaran hmm. seharusnya turun rintikan hujan yang Nabi mengatakan ketika rintikan hujan engkau tahu Allah subhanahu wa ta'ala mengantarkan satu titik hujan itu dengan satu maraikat hmm. yang seharusnya Allah turun bagi kita menjadi Allah bagi kita yang seharusnya menyimpan, memberikan kebaikan, tetapi tumbuh menjadi kering kerontang. Amal watbat, baca buku orang berkong, beristiqamalah kalian di hadapan Tuhan kalian. Kemudian ayat itu mengatakan wayum sinus wayum sinis samaa ada diberikan keberkahan dari langit. Wayumjid amwalakum wa dani dan Allah memberikan keberkahan bagi harta kalian. Hadirin. Orang Ada orang yang hanya gajinya satu setengah juta Dia bisa memberikan pulang untuk anak-anaknya oleh-oleh Dia bisa salat subuh berjamaah Dia bisa makan bersama-sama dengan anaknya walaupun dengan supermi Tapi ada orang yang maaf gajinya di atas mungkin sepuluh juta untuk saran sumur pun tidak pernah bersama keluarganya. Allahu Akbar Tidak pernah memperhatikan anaknya sholat atau tidak. Allah angkat keberkahan rezekinya. Nau Rubiina Amin. Wahai anak berurung, ke mana kita mau pergi? Kemana kita mau berlari? Subhanallah. Beristiqamalah kita di bulan Allah Subhanahu Wa Taala. Agar betul-betul kita mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu Wataala, barakah bukan tempatnya di kuburan, barakah bukan tempatnya di mana-mana. Dengan istighfar Allah Subhanahu Wataala akan turunkan kemerkahan bagi kita. Wa yumdik alamul wa yumdik alamul wa marin dan dia memberikan keberkahan bagi kita. Dari anak-anak kita diberikan keberkahan, harta kita diberikan keberkahan. Istanufiru Beristighfar lah kalian Empat puluh hari Coba jalankan istighfar sehari seratus Kita akan melihat perubahan yang sangat luar biasa Ini janji Allah subhanahu wa ta'ala Mulai hari ini kita beristighfar seratus kali di hadapan Allah Astagfirullahaladzim Istighfar Nanti kita akan Bicarakan tentang makna istighfar Yang ada lima makna istighfar itu mudah-mudahan waktunya masih ada kita selesai setengah tiga lah insyaAllah Allahu Akbar Kemudian Al-Qur'an mengatakan ya, apa? Wa yursilu sami'a 'alaikum midara wa yunzigukum bi amanin wa jannatin wa anhara bukan sekedar dia berikan keberkahan bahan makanan kahian bukan diberikan dijaga anak-anak kita akan tetapi Allah mengatakan apa? Diberikan keberkahan dari apa yang kita panenkan wa anhara diberikan Sungai yang mengalir menjadi berkah. Bukan menjadi penyakit bagi kita semua. Allahu Akbar. Di dalam Nahjul Balabah. Seseorang datang beristighfar di hadapan Ali bin Abi Talib. Sambil tertawa dia beristighfar. Seakan-akan istighfar tidak memiliki makna yang tinggi. Ali bin Abi Talib merah mukanya wailak fakulat ummak sumbuklahkah ibumu telah melahirkan engkau apakah harifuna <tuk> anna kalimatan istighfar kalimatan la'in dingin apakah engkau tidak tahu yang kau ucapkan sambil terjawab itu kalimat orang-orang yang tertinggi di hadapan Allah mereka tidak pernah beristighfar ada dua malam lailatul qadar atau turunkan malaikat dua pada malam lailatul qadar Allah mengatakan hai hey, malaikat kuturunlah cari dua, per, dua, dua, dua perbuatan yang kalian tidak pernah berbuat yang pertama malaikat diperintahkan di malam-malam Ramadan malam, malam, malam, malam, malam. mencari hamba-hamba Allah yang beristighfar karena malaikat tidak pernah istighfar berkhadirin berkasbih Bertahmid itulah kerjaan para malaikat. Siapa yang beristighfar manusia. Yang kedua, Allah mengatakan, carilah sambah takwu yang memberikan manfaat terhadap orang lain di malam malam Lailatul Qadar itu. Yang memberikan rezeki orang, yang memberikan manfaat terhadap orang malam Lailatul Qadar. Dua inilah yang Allah turunkan malaikat untuk mencari pada malam Lailatul Qadar. Hadirin ada beberapa Makna dari istighfar Yang pertama Istighfar kata Imam Ali Adalah Kalimat Penyesalan yang mendalam Di dalam hatimu Ketika engkau mengucapkan Astaghfirullah al Engkau tahu Allah berseru apa dalam sebuah hal diskusi Allah mengatakan Hai nalaikatku Biar ucapkan ampunan kehadapanmu Wahai nalaikatku seluruhnya Saksikan aku ampuni dosa-dosanya Itu yang diucapkan Allah di saat kita beristighfar Subhanallah Fa innaha Fa innaha karimatul a'ilihim Sungguh dia Karimat hamba handa Allah yang tinggi jadi ucapkanlah istighfar itu dengan penyesalan hatimu, bahawa engkau betul-betul sedang berhadapan kepada Allah yang menciptakan engkau, memberi rezeki engkau, menentukan nasib engkau, dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok sore, apa yang terjadi nanti sore, apa yang terjadi satu jam lagi. Wahai Allah, Allah, Allah, karena kita pasti kembali kepada Dia. Hidup ini mahal. Sekedar hak guna pakai ini Allah Subhanahu Wa Taala. Olehkan itu yang pertama Beristighfarlah engkau Dengan betul-betul Engkau sedang berhadapan kepada Zat yang Maha agung, Yang Maha tahu, Yang betul-betul Dia menentukan masibu Yang sungguh engkau tidak tahu Apa yang ditentukan olehnya Istahul Itu yang pertama Menyesali dengan Kedalaman penyesalan Yang kedua Berniatlah qaul fi'li untuk meninggalkan perbuatan yang engkau tidak yang engkau bimang itu. Maksudnya berniat untuk kita meninggalkan perbuatan yang murkai Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga istighfar artinya ini yang paling terberat Ketika engkau beristighfar astaghfirullahal azim ini naskah. Hak-hak Allah, -hak, Allah yang harus kau kembalikan. Seorang Rasul, seorang datang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, aku pernah memfitnah si fulan. Ya Rasul, sungguh ya Rasul, dia telah meninggal dunia. Bagaimana caranya? Aku memohon maaf kepadanya. Maka engkau mengatakan dosa kepada seseorang hamba Allah lebih berat daripada dosa kepada Allah. Fa innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Tapi hamba Allah dia akan tutup aku di hadapan Allah. Nabi mengatakan beristighfarlah untuknya. Beristighfarlah untuknya. Tapi kata Rasulullah kalau hak yang materi lah ahli warisnya Subhanallah Masih ada waktu pak? Masih Masih berapa menit lagi? Satu jam Alhamdulillah Kalau satu jam saya mau bawa cerita Ibnu Mubarak Ibnu Mubarak Itu pergi haji Ketika dia pergi haji Selesai hajinya Dia beli full Full itu kacang arab Dia beli 5 kilo Ketika dia beli Tukang full itu menimbang 5 kilo Kemudian ada yang Berantakan, sudah 5 kilo di atas Ada yang berantakan, berarti lebih Yang berantakan itu Diambil sama ibnu Mubarak Kemudian dimasukkan Ketimbangan itu, jadi lebih Dan tukang jual itu tidak tahu karena dia sudah tahu ini 5 kilo yang berantakan mungkin kelebihan dia ambil serauk itu yang berantakan dimasukkan tukang timbangan itu memasukkan ke dalam 5 kilo maksudnya 5 kilo lebih tapi tidak diketahui oleh tukang penjual itu tukang full itu ulanglah Ibnu Mubarak Sufi besar dia mengeluarkan lebih dari 300 waliullah subhanallah Malam hari setelah dia sampai di Mesir Dia bermimpi Mimpinya ditanya Ya Ibnu Mubarak Apa yang kau inginkan Kata Ibnu Mubarak Aku ingin satu saja hajiku diterima di da'awah Allah subhanahu wa ta'ala Makhluk itu mengatakan Ya Ibnu Mubarak tidak ada satu pun yang kulihat Dari nilai hajimu Mengapa nilai hajiku Padahal aku baru belum 40 hari Bekankah orang yang baru 40 hari Pergi haji Selama dia tidak bermaksiat di hadapan Allah Doanya masih menembus arusnya Allah Subhanahu wa ta'ala Aku belum 40 hari Pergi haji Mengapa kok sudah tidak ada Nilai hajiku, tidak ada pahala hajiku Ya Ibn Nuh Bukankah engkau tahu ya Ibn Mubarak Ketika engkau membeli full Engkau masukkan bukan hak Engkau masukkan ke dalam timbangan itu Menangis Ibn Mubarak besok paginya Wahai muridku, kita pergi hari ke Mekah Subhanallah Sampai di Mekah dua minggu Apa yang terjadi? Dia tidak dapatkan tukang full itu Dia menangis di Ka'bah dia memang berputar di ka'bah Di multanam diangkat tangannya Kerana Rasulullah mengatakan apa Dalam hadis kutsi Allah mengatakan barangsiapa yang mengangkatkan tangannya di multanam Sumbuh aku lalu Kata Allah tidak mengijabah Apa yang diinginkan Ibn Umarab mengatakan Ya Allah temukan aku Kalau seandainya tidak ada tukang itu Temukan dengan keluarga keluarganya Aku ingin minta Allah Dan mengembalikan pun yang aku ambil selalu itu di saat itu dia sujud Ada yang membisikkan Ya benar-benar Masih ada yang tutupkan full Di dalam Di pintu Balmul um Ka'bah Masih ada Balmul um Mekah Setelah dia sholat Dia lari ke sana Dia ada memang mirip Tukang itu Ditanya Tukang simpulan Tidak Aku anaknya Ayahku baru seminggu meninggal Aku ingin tahu Apakah ayahmu dapat memaafkan aku Apa yang terjadi Aku mengambil satu rauh dengan satu rawat inilah nilai hajiku tidak berarti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata tukang itu, ayahku akan memaafkan apa yang kau lakukan, tapi ahli warisnya sekarang bagaimana? Karena sudah turun ke ahli warisnya. Kalau aku memaafkan itu kau tidak ada nilainya, tapi bagaimana kakak-kakakku yang ada di timbangan, yang ada di mizan, yang ada di hisab, kau harus ke sana. Betul. Dia tinggalkan dia ingin bertemu dengan ahli warisnya satu persatu minta maaf. Subhanallah. Bagaimana dengan hukum? La halul wa dhuqul tabilladillah. Hadirin, istighfar boleh kita istighfar. Tapi hak-hak hamba Allah tetap hak-hak hamba Allah yang harus kita kembalikan Ini yang makna istighfar yang ketiga. Orang dulu hu hukum nas kembalikan hak-hak hamba Allah itu yang paling berat. Subhanallah. Istighfar yang keempat maknanya apa makna yang keempat istighfar ialah kalau kau dahulu dengan nikmat yang Allah turun kau memberikan maksiat di hadapan Allah, engkau terdahulu bertawab dengan nikmat yang kau bermaksiat. Sekarang beristighfar dengan istighfar engkau di hadapan Allah, karena di saat itu. Kau orang kafir yang dermasia, Allah masih memberikan rahmatnya, mengulurkan amanah untuk engkau, Tabaq Subhanallah. Maka beristighfarlah dan menangis di hadapan Allah Subhanahuwataala agar tetesan air matamu menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahuwataala dan Allah akan mengampunimu yang kelima makna istighfar. Kalau engkau berbuat yang tidak baik dahulu dengan engkau keluarkan hartamu. Mengapa engkau tidak keluarkan hartamu lagi seperti yang dahulu untuk menebus dosa-dosamu? Itu makna istighfar. Hadirin rahimakumullah, sedikit lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man akthara istighfar ja'ala Allahu lahu min kulli ammin farajan, wa min kulli dhiqin makhraja." Barang siapa yang memperbanyak melazimkan istighfar 70 atau 100 kali, atau lebih dari itu? maka Allah berjanji untuk Allah berjanji untuk memberikan kelapangan dari setiap kesulitan hidupnya dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketenangan dari kegelisahan hidupnya ini janji Allah bukan janji tilkada ini janji Allah Subhanahu wa taala astaghfiru rabbakum yang kedua Rasulullah mengatakan mana an'ama Allah 'alaihi ni'matan falyahmadillah Siapa yang mendapatkan nikmat dari Allah Ujilah Allah Alhamdulillah dan Barang siapa yang sulit mendapatkan rizki Ada halangan-halangan Beristighfarlah kepada Allah Agar Allah mudahkan rizki itu Yang ketiga Barang siapa yang ditimpa sesuatu perkara menyedihkan dia Maka ucapkanlah Nahawna wa wala Kuatkanlah, dillah, hilah, abilah, amin. Hadirin, saya tahu diri karena di sini kerja. Baru setengah jam kita bicara. InsyaAllah nanti kita akan lanjutkan lagi istighfar. Masih ada setengah bulan bulan istighfar ini. Marilah sama-sama kita ingatkan diri kita untuk selalu beristighfar di hadapan Allah. Mari kita tutup dengan kita sama-sama beristighfar. أستو في رضا الله عزّ. Kau perlihatkan ayat kami di hadapan hamba-hambamu Ya Allah Ya Allah maafkan kami Ya Allah Bukalah tabir-tabir hijab nurmu Sehingga kami merasakan kenikmatan Di dalam ibadah kepada-Mu Ya Allah Ya Allah Ya Rahmanul Rahim Engkau lah sebaik-baiknya tempat kami mengadu Karena engkau tak pernah Ya Allah Mengecewakan hamba-Mu mengadu Tatap kami dengan rahmahmu Lembutkan hati kami dengan ma'arifahmu Sentuh hati kami dengan fikir denganmu Tuntun kami dengan hidayahmu Peluk kami dengan kasih sayangmu Jangan jauhkan kami dari pampunanmu Ilahi wa Rabbi Ampuni segala kesalahan kami Kehilangan kami nista dan tunda dari hati kami. Sembuhlah ilahi lidah ini. Jarang sekali beristighfar di hadapanMu ya Allah. Ampunilah kami ya Allah. Idahalih. Apabila di antara kami ada yang berhajat baik, kabulkan hajatnya ya Allah. Apabila di antara kami ada yang sakit atau keluarganya yang sakit, sembuhkan penyakitnya ya Allah. Dan apabila Ya Allah Di antara kami hmm. Ada yang suhit dalam rumah tangganya Ya Allah Angkatlah segala kesulitannya Ya Allah Ilahi bantu kami untuk to'at kepada Amu Ya Allah Bantu kami untuk sujud dan bersyukur kepada Amu Ya Allah Ilahi jadikanlah sisa perjalanan hidup ini Untuk mengabdi kepada Amu Ya Allah Janganlah dunia menghiasi hati kami Sehingga kami lupa tujuan hidup Amin Rabbana atina Fit dunia hasanah Wabil akhirati hasanah Wa kina azamannar Wa sallallahu ala muhammad Wa alhamdulillahi rabbil alamin Al-Fatiha A'udhu billahi minash shaytana rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Al-Rahman Al-Rahim, Maha Rikau Madiin, Ya Kenabul Wa Ya Kenista'in, Hendak Syarat Al-Mustafim, Syarat Al-Ladim, An Amtalihih, Ghariril Munzub Alihim, Waladzhalin Amin, Ya Rabbal Alamim, Whummaaf, Sallam